Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vassalatu vassalamu ala nabijina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Zahvala pripada uzvišenom Allahu Gospodaru sve svjetova Salavate i salame Donosimo na Allahovu poslanika Muhammeda Njegovu časnu porodicu I sve plemenite ashaabe Nastavljamo sa našim druženjem Uz dijelo temeli sunneta Imama Ahmeda ibn Hanbala Allah mu se smilovao i žennet mu podario A Nakon uvodnih predavanja I bitnih napomena vezanih Za razumijevanje samog djela sa kojim ćemo se družiti, počinjemo sa komentarom ove poslanice imama Ahmeda ibn Hanbala. Bujrom brate Hamza kreni, odakle smo stali. Temel i čela suneta kod nas su odjedan čvrsto predržavanje za ono na čemu su bili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi veselem i sliđenje njihovog puta. Kaže mam Ahmed na početku ove poslanice, kako to prenosi od njega njegov učenik, Abdus ibn Malik al-Attar. Kaže, čuo sam Ebu Abdullaha, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbala, rahimahullah, da kaže, usulu sunneti indena, kaže, osnovi sunneta, osnovna načela sunneta za nas то есть das sledbenike sunnata so pokazuje na prvom mjestu temesuk bima kan alehi ashabu rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem tversto predrzavanje za ono na cemu su bili ashabu rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i igledanje na njih sledjenje njihovog puta ovde kaze A predvodno smo spomenuli šta podrazumjeva Imam Ahmed kada kaže temeli sunneta. Pa ko nam pojasniti šta znači termin sunnet u ovom kontekstu u kojem ga je spomenuo Imam Ahmed ibn Hanbel. Rekli smo da sunnet ima više značenja u kojem kontekstu se spominje. Pa šta znači sunnet ovdje? Se odnosi na, na sljeđenje one akide. Na akid. Sljeđenje akide. Bližu se ali nije u potpunosti tačan odlo pa danas kad sam mm, ja došao počeli na vehnos selo. U sjetom letu smo išli po senzaciju fino. Rekli smo da sunnet učenjaci definišu shodno nauci koja se bavi dotiče sunneta. Pa smo rekli da učenjaci fikha imaju svoju definiciju sunneta. Da učenjaci sirje, životopisa Allahovog poslanika s.a.v. imaju svoju definiciju sunneta. Pa smo rekli da učenjaci usuli fikha ili fikske terminologije imaju svoju definiciju sunneta. Rekli smo da u arapskom jeziku sunnet ima svoje značenje. Da učenjaci akide imaju svoju definiciju sunneta. Da sunnet može da se spomene u kontekstu onoga što je supretno Koranu, to jest Sunnet objava koja nije Kur'an. Dakle, Kur'an je Allahu govora, sunnet je govor Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Pa šta ovde znači sunnet? Da li sunnet znači ovde ono što je pohvalno, ono što čovjek ako uradi biće nagrađen, a ako ostavi neće biti kažnjen? Kada kažemo, na primjer, od sunneta je da klanjaš dva rekata nakon akšam namaza. Šta znači to? Znači da... Ako želiš da klanjaš, pohvalno je da klanjaš, a ako ne klanjaš nećeš biti kažnjen i Allah wa neće te pitati za ostavljanje tog dijela. Ili je značenje sunneta ovdje da je to sve ono što je preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem od njegovih riječi i dijela, od njegovih osobina, svojstava, svejedno bile to njegove fizičke osobine ili njegove moralne osobine. Je li to značenje znači kad kaže ima Ahmed osnovi sunneta kod nasu, jel se misli sve ono što je preneseno od poslanika sallallahu alejhi i kako je spavao i kako je jeo i kako je sjedio i kako je razgovarao i kako se odmarao i na koji način se kupao, na koji način je ibadetio, na koji način klanjao Jeli to značenje sunneta ovdje? Ili je značenje sunneta ovdje jezičko značenje sunneta, a to je svaki običaj na koji se ljudi e, naviknu da ga čine, ili e, put, metodologija, usmjerenje, ko će nas pomenuti? Da nije značenje ono što smo najmanje obavezni da slijedimo, odnosno ono što kad ga ne slijedimo nećemo slijediti sunnet. Sunnet u kojem kad govori je ono što je na zalog. Ono što je suprotno zabludi. Blizu je, spomenuli ste nekoliko odgovora koji su djelimišno ispravni i tačni, ali nisu potpuni. Dakle, sunnet, kada kaže ima Mahmed ode usulu sunne, temeli sunneta za nas, podrazumijeva uputu sa kojom je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam. A kada kažemo uputa, to podrazumijeva čitava vjera sa kojom je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam. Kada kažemo sunnet, osnove sunneta kod nas, ne misli se da u to ne ulazi Kur'an. Ne misli se da u to ne ulazi ono od propisa što je spominuto u Koranu. Ne, nego se misli na uputu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vjeru, cjelokupnu vjeru sa kojom je došao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A to je ono što je suprotno zabludi. To je ono što je suprotno novatarijama. To je ono što je prije svega suprotno nevjerstvu, kufru, negiranju, odbijanju, pa i izmjenama vjere sa kojom je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kad kaže temelj ovdje, temelj je ono na što se drugo naslanja. Kada gradimo kuću, prvo što se gradi od kuće su temelji, da bi na te temelje sagradili građevinu. Temelj od drveta je njegov korijen, iz tog korijena izraste stablo, na njega se nasloni. Tako je ovdje temelj ono na što se naslanja ostala vjera, ono što je osnova, ono što je najbitnije u vjeri, ono u što mora svaki musliman vjerovat i pridržavati se toga. Dakle, temelj je osnova na koju se naslanja ono što izlazi i proizilazi iz toga. Ovdje nije, ima, Mahmed rekao, osnova sunneta, nego je rekao u množini osnove, temelji sunneta. Dakle, ima mnogo temelja, isto kao što građevina nema samo jedan temelj, ima nekoliko stubova koji čuvaju građevinu. Sleđenje sunneta, to je pravog puta kojeg je Allahu poslanik s.a.v. pojasnio i dostavio od svog gospodara, Allaha tebarake wa ta'ala, i na kojim su bili njegovi ashabi radi Allahu anhum. Allah bio njima zadovoljen. Sunnet u ovom kontekstu u kojem ga spominje imam Ahmed nije ono što spominju drugi učenjaci kada govore o sunnetu. Ovo je veoma bitno da se napravi razlika između toga, da vas ne bi zbunivalo kada kažemo sunnet, sunnet. Osnove sunneta, ne misli se ono što je pohvalno, ne misli se na definiciju učenjaka fikha kada kažu da je sunnet ono što ima isto značenje kao i mustahab, ono što je pohvalno. Sunnet je ono što ako uradiš imat nagradu kod uzvišenog Allaha, a ako ostaviš i ne uradiš nećeš imat kaznu. Ne, ne, ne misli se pod sunnetom na to, ne misli se na ono što je pohvalno. Niti se misli na značenje sunneta kad učenjaka usuli fikha. Kada definišu da je sunnet ono što je preneseno od Allahu poslanika sallahu alihi wasallam od riječe i dijela i postupaka i priječutnog odobravanja što je ispravno da bude dokaz za šarijatske propise. Niti je značenje sunneta u arapskom jeziku ono što je kao što smo spomenuli običaj i tome slično. Nego ovdje značenje sunneta i značenje sunneta u govorima islamskih učenjaka, kada govore taj, taj čovjek je na sunnetu, ili kada govore mi smo na sunnetu, ili kada govore mi smo sljedbenici sunneta, mi smo ahlu sunnetu al džamaa, sljedbenici sunneta i džamaata. Ne misli se to da smo mi sljedbenici onoga što je pohvalno, mi se bavimo pohvalnim stvarima. Evo mi slijedimo Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam, radimo se ono što je on radio, od pohvalnih dijela. To je samo jedno značenje tog izraza, dakle to ulazi u šire značenje te riječi ili tog termina. Ali potpuno značenje tog termina je nešto drugo. Značenje sunneta u ovom kontekstu o kojem mi govorimo jeste cjelokupna uputa, cjelokupna vjera sa kojom je došao Allah, poslanik s.a.v. i ono što je suprotno zastranjivanju u vjeri, ono što je suprotno novotarijama, zabludama i onom što nije od vjerije. Kada kažemo sljedbenici sunneta, ne misli se da samo slijede sunnet, ne slede Kur'an. Nici se misli mi klanjamo noćni namaz, mi klanjamo duha namaz, mi koristimo mi svak, ne, to je samo jedan dio sunneta i onda često dolazi i do pogrešnog tumačenja toga, kada kažemo zase mi smo sljedbenici sunneta, onda dođe, pa dobro vi sljedbenici sunneta neklanjate prije podne namaza sunnet ako neko neklanja prije podne namaza sunnet ili ne koristi mi svak, toga ne izvodi iz okvira sljedbenika sunneta zato što je značenje sunneta kada kažemo mi smo sljedbenici sunneta mi smo ahlu sunne wal djama'a ne misli se da mi nemamo grešaka kada mi nemamo grijeha, da mi nemamo propusta da mi u potpunosti smo primijenili sav sunnet Allaho poslanika u našoj svakodnevnici. Malo koje to je u mogućnosti. Malo koje je u mogućnosti da iznese čitar taj teret. Ali mi mislimo na obuhvatnije značenje tog termina, kada kažemo mi smo sljedbenici sunnata, to jest mi vjeru sa kojom je došao Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem i slijedimo njegove ashaabe radijallahu anhum u razumijevanju, ispravnom razumijevanju vjere. Kada kažemo da smo na sunnetu, to jest mi ispravno vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala I na ispravan način obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala Ne uvodimo vjeru novotarije Prije svega ne pridružujemo Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetu Ikoga ravnim, ne činimo širk, ne uvodimo vjeru novotarije Napuštamo i klonimo se velikih greha, klonimo se i malih greha Kledimo vjeru onakvu kakva je objavljena Bez dodataka i bez oduzimanja Bez preterivanja i u jednoj i u drugoj krajnosti To je značenje sunneta Ja, Kaže mi smo sledbenici sunneta, ehli sunna wal jamaa. Sledimo sunnet, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je sledimo njegovu uputu u vjeri. Sledimo njegovo razumijevanje vjere, slijedimo osnove i temele na kojima nas je ostavio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i slijedimo jamaat, to je sledimo ashabe Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijedimo ono na čemu su bili jednoglasni ashabi Allahu poslanika alayhi salatu vesselam. To je značenje termina sunnet u ovom kontekstu, znači sunnet ovdje ono što je po niti je to svaki detalj koji je prenesen od poslanika sallallahu alejhi ve selam nego je to uputa na koji je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve selam ali to zas povlači da sledimo poslanika sallallahu alejhi ve selam koliko smo u mogućnosti u svemu onome što je preneseno vjerodostavno od njega alihi salatu ve selam kada sledimo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selam yunaymanim ibadatu to je zbog našeg ispravnog razumijevanja vjere To je zbog našeg slijedeanja upute Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada slijedimo sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onajem manje bitnim propisu, iako svi propisi u vjeri su bitni, ali ima ono što je bitno i ono što je bitnije. Pa kada slijedimo ono što je najmanje bitno, mi to slijedimo zato što ispravno razumijemo vjeru, zato što znamo da u vjeri je sve bitno. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ittaqun-nar wala bi shaqqit tamra." Spasite se, čuvajte se vatre đehnemske makar sa pola onda neko od nas udili nešto što je mi interno očima ljudi neko bi se možda ismijavao smijao sa tim ali mi znamo da je to bitno kod uzvišenog Allaha makari sa pola hurme šta god da odijeliš u ima Allaha subhanahu wa taala Allah će to povećati kod njega i nagrada za to je ogromna kod uzvišenog Allaha zato što Allah ne gleda na količinu onoga što smo odijelili iako je i to bitno koliko gleda na ono što je našim srcima i na našu iskrenost zbog čega smo to odijelili Allah dželle ve više gleda zbog čega smo to odijelili nego koliko smo odijelili i zato kao što se prenosi u predaji možda jedan dinar prestigne stotine dinara, možda jedan dinar onoga koji to udijeli iskreno, tražijeći i žudeći za Allahovim licem i za njegovim zadovoljstvom i za nagradom kod njega prestigne stotine dinara stotine dirhjema oni koji su to udijelili pretvarajući se pred drugima ili želijeći neku dunjalučku prolaznu korist pa tako mi slijedimo sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u svemu, trudimo se da slijedimo sunnet u svemu, svejedno doticalo se to naših vjerovanja, naših ili bila riječ o ibadetima, o obredima pa čak slijedimo sunnet Allaho poslanika sallallahu alayhi wa sallam i oblačenju, i odjevanju, i u e, ponašanju za sofrom i e, prilikom spavanja, i prilikom hodanja na ulici i prilikom razgovora sa drugim slijedimo dakle sunnet u svemu kao što je čovjek rekao Selmanu al-Farisiju radijallahu anhu plemenitom ashabu, kaže vas je poslanik vaš podučio svemu čak i na koji način da vršite nuždu fizjološku, pa kaže Selman radijallahu anhu, jeste, istina je, cionasje poslanika sallallahu alejhi ve sellemu pa čak i na koji način da vršimo nuždu hadice zabilježimam muslim pa kada kaže imamahmed ovdje temeljni osnovna načela temelj sunneta kod nasu misli na ovo što smo spomenuli misli na celokupnu vjeru misli na pravi put misli na slijedeње upute Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba i prvo što je spomeno imamahmed ovdje šta at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alejhi ve za ono na čemu su bili ashabi rasulullahi sallallahu alejhi ve za ono na čemu su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ugledanje na njih, sliđanje njihovog puta dakle, osnova naše vjere osnova našeg vjerovanja je Allahova knjiga subhanahu wa ta'ala i sunnet Allahov poslanika alaihi salatu wa salam i ono na čemu su bile jednoglasne prve odebrane generacije ovog ummet. prije svega ono na čemu su bili ujedinjeni jednoglasni ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam od vjere sve ono što je vjerodostojno preneseno od Allahov poslanika sallallahu al Obaveza je da to prihvatimo. Obaveza je da u utođirujemo. Sve ono što je vjerodostojno preneseno od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obaveza je da to prihvatimo i da radimo po tome i da radimo po tome koliko smo u mogućnosti. Ono što je obaveza ili ono bez čega je nemoguće biti vjernik, bez čega je nemoguće biti musliman, svako je dužan da to praktikuje. Ono što ako ostavimo, griješni smo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, dužni smo to da radimo i onaj ko to ostavi izloženje odgovornosti predvišenim Allahom tebaraka ta'ala. Ono što je vall na dvjeri što nije naređeno preporučeno nam je da se pridržavamo toga što više da slijedimo koliko god smo u mogućnosti ono što je preneseno od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa makar ne bilo obavezno razumijevanje ovoga što smo spomenuli Allahove knjige i sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzimamo od koga razumijevanje Kur'ana i sunneta uzimamo Iz Kur'ana i sunneta, ako je nešto od Kur'ana pojašnjeno na drugom mjestu u Kur'anu, obaveza je da se vratimo tom pojašnjenju. Da uzmemo pojašnjenje manje jasnih ajeta iz jasnih ajeta. Ili da uzmemo pojašnjenje manje jasnog sunneta iz sunneta koji je jasan, koji je nedvosmislen. Ili da uzmemo razumijevanje Kur'ana iz sunneta Allahoposlanika sallallahu alihi wasallam. Zato što je sunnet objavljen da bi bio tumač Kur'ana, da bi pojasnio značenje kur'anskih ajeta koji nisu dovoljno jasni. I zato je nemoguće razumjeti vjeru zadržavajući samo na Kur'anu bez sunneta Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemoguće. Kako kaže dželle ve alâ: "Wa anzalnâ ilejke zikra litubeyyena lin-nâsi mâ nuzilajenih." Mismo ti objavili o Allaho poslanice, a zikr opomenu, objavu. Litubeyyena lin-nâsi mâ nuzilajenih. Da pojasniš ljudima ono što im je objavljeno. To jest da pojasniš ljudima Kur'an. Mi smo ti objavili sunnet da pojasniš ljudima Kur'an. U tome je velika Allahova mudrost što je Kur'an nemoguće razumjeti bez sunnet Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer u Kur'anu su objavljene osnovne smjernice, osnovna pravila, upute, a u sunnetu je detaljno pojašnjenje svega toga. I Kur'an nekada može imati mnogo strana značenja, ali je sunnet taj koji pojašnjava na šta se tačno misli po tim ajetom. Kao na primjer, riječ namaz, as-salah, jezičko značenje te riječi je tova. I kada Allah te babak i ta'ala u Kur'anu naređuje namaz, ako uzmemo Kur'an i razumijevamo ga, Samo na osnovu arapskog jezika bez vraćanja na sunnet al-Raw poslanika sallallahu alejhi ve sellem ti ajeti u kojima se naređuje namaz rekle bi da se odnosi na dovu kada Allah kaže wa aqimus sala uspostavite namaz uspostavite dovu dignite ruke dovit uputite Allahu dovu ali je sunnet taj koji pojasnio šta se misli pod namazom da je to ibadet koji ima svoje svojstvo koji ima način koji se obavlja koji se započinje sa tekbirom dizanjem ruku pa se uči sura al-Fatiha pa se na ruku pa se vraća sa ruku pa do kraja namaza dakle nije dovoljno samo poznavanje jezika da bi razumjeli Kur'an nego je obaveza da se vratimo na razumijevanje kuranskog teksta na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa tako ono što ne razumijemo od Kur'ana obaveza je da se vratimo na drugo mjesto u Kur'anu ako je to pojašnjeno na drugom mjestu u drugim ajetima ili da se vratimo na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako je pojašnjeno u sunnetu razumijevanje Kur'ana i sunneta ako ne nađemo pojašnjenje i tumačenje u Kur'anu i sunnetu onda se vraćamo na razumijevanje on Oni koji su bili svjedoci objave, oni koji su bili prisutni kada je Kur'an objavljivan i kada je sunnet, Allahu poslanika sallallahu alaihi Ve sallam, također objavljivan, jer je sunnet objava. Da uzimamo razumijevanje toga od onih koji su bili prisutni kada su Kur'anski ajeti objavljivani i kada je sunnet tumačen među njima. Jer oni najbolje poznaju Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, najbolje poznaju jezik koji je u to vrijeme bio rasprostraden među ljudima. Najbolje poznaju jezik objave, najbolje poznaju kontekstu kojem je to objavljeno, poznaju povode objave i razloge spuštanja objave. A to su ashabi Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojima je uzvišeni Allah iznad sedam nebesa posvjedočio da su povjerljivi i njima bio zadovoljan učinio ih je drugovima njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prenosiocima ove plemenite vjere i on ala, bio je zadovoljan da oni budu ti koji će do nas dostaviti vjeru koji će dostaviti islam dolazećim generacijama i oni su to učinili na najbolji mogući način dakle vraćamo se u razumijevanju Kur'ana i Sunneta na ashabi Allaho poslanika Zato što su oni bolje poznavali tumačenje ajeta i haditha od oni koji su došli nakon njih. Zatim, ako ne nađemo razumijevanje Kur'ana i Sunneta u govoru ashaba, onda se vraćamo na generaciju koja je došla nakon njih, a to je generacija tabi'ina. Zatim se vraćamo na generaciju koja je došla nakon njih, a to je generacija tabi'ina. I, tabi I to su tri generacije kojima je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, posvjedočio u vjerodostojnom hadithu kojeg smo spomenuli kod imama Bukhari i muslima u rivajetima od više ashaba da je poslanik sallallahu alaihi wa Sellem rekao khayru ummeti qarni thumme alladhina jelunahum thumme alladhina jelunahum najbolji umum ummetu su oni koji su moja generacija, zatim oni koji slede pa zatim oni koji nislede to su te tri generacije seleful umme, ispravni prethodnici kada kažemo selef ili kada kažemo mi smo selefje misli se na to da mi slijedimo te prve tri generacije u razumijevanju vjere ne slijedimo ih pojedinačno čak i među ashabima Allaho poslanika sallallahu Ne slijedimo pojedinačno u svemu svakog pojedinca među ashabima, jer je neprikosnoveno slijedjenje, samo slijedjenje Kur'ana i sunneta Allahopostanika. Sama Allahopostanik je bez grešan u dostavljanju vjeri. Svi ljudi mimo njega, Ebu Bekr, Omer, Othman, Ali i ostali ashabi, podložni su greškama, mogu pogrešiti, može im se provući greška. Mi njih ne slijedimo slijepo, ali slijedimo sve ashabe ujedinjene, slijedimo ih kao generaciju, slijedimo ono na čemu su oni ujedinjeni i slijedimo njihovo razumijevanje a može se desiti da neko od sahaba pogriši da je dadni fetvu ili da iznese mišljenje koje je suprotno sunnetu Allaha poslanika sallallahu alayhi Iz razloga koji su vama poznati možda da njega nije došao hadis poslanika sallallahu alayhi wasallam i tako dalje ali ashabi ne će se u na nazabludi ako neko od sahaba pogriši drugi ashab kažeca na njegovu grešku i zato ashabi ako se ujedinje, to je dokaz u šerijatu ono na čemu su ujedinjeni ashabi to je dokaz u šerijatu svejedno taj idžma taj konsenzus ashaba bio jasan dakle da ne da neko prenese vjerodostojnim lancem prenoslaca da su ashabi bili jedinjeni po tom i tom pitanju. Ili da to bude prečutni konsenzus, a to je da se proširi neki govor, neki stav među ashabima i znamo da se proširio među ashabima i ne prenese se do nas da je neko od ashaba suprostavio se tome, onda je to prečutni konsenzus ashaba i i to je dokaz u šarijetu. Iako o tome učenjaci u soli fiqha detaljnije govore i spominju određena pravila i propise vezana za to, ali to nije naša tema. Dakle to su te prve tri generacije kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio khayriyat da su odabrane, odabrane najbolje generacije ovome ummetu I kada kažemo da su to najbolje generacije u ovom umetu, to je došlo u hadisu poslanika, on je to rekao, kada kažemo da su to tri najbolje generacije umeta. Iz toga proizilazi da su te tri generacije bile najbližje generacije pravom putu, zato što su najbolje generacije i da su najbolje i najispravnije razumijevali vjeru, da su bolje razumijevali vjeru od onih koji su došli nakon njih. I zato slijedimo njihovo razumijevanje vjere. Zato slijedimo njihovo razumijevanje vjere prije svega zato što su bili najbližiji vremenu objave, pogotovo ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi pa i oni generacije dvina nakon njih, generacija tabiina, to je generacija koja se strlasa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni direktno uzele vjeru, a generacija tabi'i tabiina ili atba'i tabiina, to je generacija koja je uzela vjeru od tabiina. A ashab je onaj ko se sreo s Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wa i povjerova u njega i umro na pravom putu, umro na islamu. To je definicija ashaba, Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa Također slijedimo i razumijevanje vjere učenjaka koji su došli nakon ove tri generacije, a koji su bili na istom Menhežu, koji su bili na istoj uputi ovih generacija, kao poznati imami ovog ummeta, a jedan od njih je i imam Ahmed ibn Hanbel, autor ove poslanice. Dakle, oni iako možda nisu bili u prve tri generacije, ali su došli nakon njih i slijedili su istu metodologiju u razumijevanju vjere. Slijedili su isti put, bili su na istoj uputi kao prve tri generacije. I zato dajemo prednost njihovom razumijevanju vjere nad našim razumijevanjem vjere. Iako opet kažemo oni nisu bezgrešni, njima se može provući greška, ali smatramo i vjerujemo da oni bolje razumijevanju vjeru od nas i da je njihovo razumijevanje vjeri bliže istini i bliže Allahovom zadovoljstvu od naših razumijevanja vjeri. Jer to su bili učenjaci, imami, predvodnici koji su naučili Kur'an, naučili sunnat Allah poslanika sallallahu a.s.w. dobro proučili i izučili uputu na kojoj su bili ashabi i generacije nakon njih, odebrane generacije nakon njih i na osnovu toga su donosili zaključke u vjerovanju. Iz tih izvora su crpili svoju vjeru i ićtihadili, davali fetve u vjeri I iznosili mišljenja o određenim vjerskim pitanj U vjerovanju ili u ibadetima. Dakle, pored ashaba tabi'ina i tabi'i tabi'ina slijedimo i odebrane priznate imame, imame upute u ovom ummetu poput imama Ahmeda ibn Hanbala, imama Malika prije njega imama Šafije, imama Abdullah ibnul Mubaraka i imama Sufjana Thaurija i Sufjana ibn Uyjene i Abdullah ibn Zubeyra al-Humejdija i... Imama koji su došli nakon njih, poput Imama Ibn Kudame al-Maghdisiya, Imama Sheikhul Islam Ibn Taymiya, Ibn al-Qayyim. Pa sve do današnjeg dana, učenjaci koji slijede taj pravi put, koji slijede tu uputu na kojem su bile prve generacije i kroče istim putem, na isti način razumijevaju vjeru, to su oni na koji se mi vraćamo, to su oni koje mi pitamo o svojoj vjeri, to su oni koji nam je naredio uzvišeni Allah da ih pitamo onome što ne znamo, fas'alu ahladh-zikri in kuntum la ta'lamun one koji znaju učenjake ako vi ne znate, to su oni koji su pohvaljeni u Kur'anu i sunnetu, to su oni učenjaci čija je vrijednost istaknuta u Kur'anskim ajetima i sunnetu Allahu Poslanika sallallahu alihi wa sallam. A vjeru ne uzimamo ili razumijevanje vjere ne uzimamo iz logičkih pretpostavki, niti iz filozofije Grčke, niti iz snova, niti uzimamo vjeru iz proizvoljnih tumačenja pojedinaca koji nisu poznati po znanju i koji nisu poznati po sleđenju pravog puta Osnove vjere temelje pojasnjuje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ono što je najbitnije u vjeri. i nije dozvoljeno da neko nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem uvjero u vodi ili uvjeri izmišlja nove temele nove osnove nove principe nova pravila koja nije utemeljio i koja nije propisao Rasulullah alejhi salatu ve Pa na osnovu toga gradi svoju ljubav i mržnju u vjeri. Temelj vjere su pojašteni. Poslanik alehe sallatu ve selam sve to je pojasnio. Sve ono što nas vodi ka Allahu subhanahu wa i udaljava od vatri pojasnio nam je Allah poslanik sallallahu alayhi ve nam je ostavio ono što nam je dovoljno za dana. Poznavao to onaj ko poznavao, a ne poznavao onaj ko ne poznavao. I zato je obaveza da se pokorimo, da se predamo tekstovima Kur'ana i sunneta, da se u potpunosti predamo u vančtini i u našoj unutrašnjosti, javno i tajno, da se predamo Kur'anu i sunnetu i da ničim ne proturječimo Kur'anu i sunnetu, niti da odbijamo propise i pravila i ubjeđenja i osnove i načela sa kojima je došao Kur'an i sa kojima je došao sunnet Allah poslanika sallallahu alihi wasallam i nije dozvoljeno da odbijamo da odbacujemo nešto od Kur'ana i nešto od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem svojim mislenjima zato što se to ne uklapa u naše razmišljanje i naše poimanje Nije dozvoljeno da to odbacujemo i odbijamo na osnovu analogije, na osnovu naših procjena, naših proizvoljnih mišljenja, na osnovu našeg ukusa. E to nam se sviđa, to ćemo prihvatiti, a ovo nam se ne sviđa, to nećemo prihvatiti. Niti je dozvoljeno da odbijamo nešto od Kur'ana i Sunneta zbog riječi nekog od ljudi, mao kome se radilo. Nije dozvoljeno da odbijamo nešto od Kur'ana i Sunneta zbog fetve nekog učenjaka. Pa makar to bio ashab Allaho poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, može se desiti da pogri she Kao što je zabilježio Imam Ahmed u Musnedu da je ti ashab Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma postitao ljude da obavljaju haџ at tamattu. I to mislim da je srednjega pročulo, proširilo se da ibn Abbas poziva auto. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem uhajjuku je obavio spojio je između haџa i umre. Bio je Karin, babu haџ Kiran, Vojeo je u jednom obredu između haџa i umre. I to je ono što je smatrao ibn Abbas pohvalim i na što je posticao muslimane da slijede u tome sunnet poslanika sallallahu alejhi A Abu Bekr i Omer su ljude da obavljaju hađ i frad, to jest da obave zasebno hađ i da ne spajaju u jednom obredu između hađa i umre. Zato što su smatrali da je bolje obaviti zasebno hađ, a zasebno umru, da kaaba ne bi ostala napuštena u drugim mjesecima kada nije hađ, nego da ljudi dolaze i da oživljavaju i badet oko kabe u svim mjesecima. Pogotovo to vrijeme nije bilo lahko kao današnje vrijeme obaviti umru. Pa su smatrali, Allah njima bio zadovoljan, da je preće na ret Da obave samo hač da bi u drugim mjesecima također dolazli i obavljali umru. Dok Ibn Abbas je smatrao da to nije obaveza i da je ljudima pohvalnije i bolje obaviti hač onako kako je to obavio Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Pa kada bi ljudima mu govorio obavite hač tako i tako spojite između hadža i umre u jednom putovanju, jednom prilikom neki od prisutnih rekli su Ibn Abbasu: Ti kažeš tako, ali Ebu Bekr i Omer govori tako i tako, govore da treba obaviti hač koj je ifrad, da treba obaviti hač ifrad, a ne hač tamam Ili pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, samo što na vas nije palo kamenje sa nebesa, samo što se na vas nije sručila Allahova kazna. Ja vam govorim, rekuo Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, i meni govorite, rekuo Ebu Bakri Omar. U drugom rivajetu okrijenuo se onima koji su bili do njega i rekao im je, vidim da su ovi propali, ovi su otisli u propast. Ja njima govorim, rekuo Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, oni meni govorim, rekuo Ebu Bakri Omar. Dakle, mao kome se radilo, ako je sunneta Allaho poslanika sallallahu alayhi wa sallam vjerodostojan, ne obraćamo pažnju na bilo čije mišljenje, nego slijedimo sunnet poslanika sallallahu alayhi wa sallam i ne se na one koji su postupili drugačije. Nije dozvoljeno da se odbacuje nešto od Kur'ana i sunneta na osnovu nečije fetve ili na osnovu nečijeg mišljenja ili na osnovu snova ili na osnovu nadahnuća i tome slično, kao što to rade neke frakcije u Islamu. Također od stvari koje su bitne u pogledu toga jeste da vjera sa kojim je došao Allah poslanik s.a.v. nije u suprotnosti sa ispravnim rezonovanjem, sa zdravim razumom. Dakle nema suprotnosti između vjere koja je vjerodostojna i zdravog razuma, ispravnog rezonovanja i razlučivanja vjera sa kojom je došao Allah poslanik wasallam, nije u koliziji sa zdravim razumom. Naprotiv, razum prihvaća vjeru. Ništa u vjeri nije odbačeno u ispravnom rezonovanju i razumijevanju, u zdravom razumu. Jedino se može desiti da ono što se prenosi od vjere nije vjerodostojno pa onda se javi određena nedoumica kod ono koji ima zdrav razum. Ali kada sazna i spozna da to što se pripisuje vjeri nije vjerodostojno, onda prekira se ta nedoumica. Ili, sa druge strane, može se desiti da čovjekov razum nije Ispravan, da nema ispravno rezonovanje pa onda odbaci ono što je vjerodosnovno od vjeri ali da vjera bude u soprotnosti sa ispravnim rezonovanjem to je nemoguće zato što je vjera od uzvišenog Allaha wa vjera je od uzvišenog Allaha i Allah je taj koji je stvorio čovjeka i njegov razum Allah je taj koji je stvorio i čovjeka i njegov razum i učinio je njegov razum podložnim da prihvati vjeru uzvišenog Allaha da prihvati njegovu subhanahu wa ta'ala vjeru onaj ko odbije nešto od vjere svojim razumom njegov razum nije vjeri Njegov razum je bolestan. Jedino ako odbije od vjere ono što nije vjerodostojno, može se jedino desiti da ono što odbija nije vjerodostojno, pa da mu razum bude ispravan. Ali ako odbije od vjere ono što je vjerodostojno, onda je to dokaz da njegov razum nije ispravan i da nema zdravo razonovanje. Dočim ono što je nevjerodostojno, ono što je apokrifno, ono što je pripisano vjeri lažno, to zdravi razum odbacuje. To zdravi razum odbacuje. Ako se prividno u vanjstini desi da je nešto od vjeri, suprotno našim pravilima raz rezon ponovanja ili razumijevanja ako nešto od vjere ne možemo da dokučimo svojim razumom onda dajemo prednost vjeri dajemo prednost onome što je preneseno od vjere vjerodostojnim putem dakle ljudi se razlikuju u svom razumijevanju ljudi se razlikuju u razumu u jačini razuma u pameti nisu svi ljudi na istom stepenu onaj ko može da dokući određeni vjerski propis svojim razumom alhamdulillah njegov razum je ispravan ako se kod njega javi određena nedoumica nešto ne može da pojmi svojim razumom onda se predaje ono što je preneseno đvjer. Da je prednost onome što je preneseno đvjeri. I kaže gospodaru sve to je od tebe ja vjerujem u to. Iako moe razum ne može to da dokuči, ali da odbija nešto od vjere svojim razumom, iako je to vjereodostojno da odbija kur'anske ajete ili hadise koji su sahih od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve da ih odbija svojim razumom, to je skretanje sa pravog puta, to je dalalet, to je zabluda, to je zabluda. vjera se ne odbija razumom vjerski propis se može odbiti samo kur'anskim ajetima ili hadisima poslanika sallallahu alejhi ve U značenju da imamo drugi hadis koji je vjerodostojni od onog sa kojim se dokazuje za taj određeni šerijatski propis pa kažemo ovaj hadis je vjerodostojni i njemu se daje prednost nad ovim hadisom. Samo na taj način se može odbiciti. A da zbog naših mišljenja da se taj taj propis ne uklapa u pravilno rezonovanje, u ispravno rezonovanje, to nije ispravno i to nije dozvoljeno i onaj koji tako čini i koji na taj način odbija šarijetske propise, takav je otišao daleko u zabludu. Prema tome, zdrav razum, pravilno rezonovanje nije u suprotnosti, nije u koliziji sa vjerodostojno prenesenom vjerom. I onaj ko nešto ne može odvjeriti da pojmi, to je moguće da se desi, jer ljudi nisu na istom stepenu u razumijevanju, ali onaj ko ne može nešto da razumije, takav je dužan da se preda uzvišenom Allahu i da kaže, gospodar, ja ovo ne razumijem, ali ja vjerujem da je ovo od tebe i vjerujem u sve ono što je objavljeno od mog gospodara. Kao što je slučaj sa manje jasnim ajetima u Kur'anu, kao što je spomeno Allah wa na početku sure počet والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هونيكويسو بوليه اوпучені uznanie oni czyje znanje stałożeno oni govori gospodaru sve ovo od od tebe sve ovo او naszego gospodara mi wierujemy to gospodaru mi wierujemy to sve ovo od tebe za razliku od onih u čijim srcima je bolest šta oni kažu ili šta oni rade jatebuna ma tashabaha min oni slede manje muhnu i da pogrešno tumači Allahu vjeru. Također obaveza je kada je u pitanju vjera da se pridržavamo šerijatskih termina i da se udalimo od terminologije koja je novonastala, od terminologije koja je u vjeru uvedena a nije od nje, koju su ljudi izmislili. Dakle, nije ispravno da mijenjamo šerijatsku terminologiju. Ako je Allah subhanahu wa taala nazvao namaz namazom, salat, držimo se toga. Ako je sunnet nazvao sunnetom, držimo se toga. Nećemo mijenjati pa reč namaz ćemo zvati tako i tako. Niti ćemo izmisljati nove termine u vjeri, koji nemaju svoje uporište u Kur'anu i Sunnetu. Termini koji su dvosmisleni, koji u sebi nose više značenja, mogu da se odnose na više značenja ako neko spomene, kao na primjer kada govore učenjaci Akide o terminu tijelo. Da li je ispravno reći za Allaha da je Allah tijelo? Kažu, taj termin nije spomenut u Kur'anu i Sunnetu. Da li Allah tijelo ili nije tijelo, to nije spomenuto u Kur'anu i Sunnetu. I zato je neispravno koristiti taj termin, zato što to nije širetski termin. Nije spomenut u Kur'anu i sunnetu. Pa onda tražimo da nam pojasni taj koji koristi te termine šta podrazumijevaš po tijelu. Da li po tijelu misliš da je Allah uzvišen iznad Arša, da Allah ima dvije ruke, da Allah ima vid, da Allah ima sluh, da Allah je opisan uzvišenim svojstvima i atributima kaže da to podrazumijeva po tijelu kažemo onda to je ispravno značenje toga je ispravno ali termin koji koristiš nije ispravan koristi termin koji je došao Kur'anu i sunnetu ako kaže ne po tijelu mislim da je Allah poput ljudi da Allah ima organe da Allah ima tako i tako da je Allah sliči ljudima da nalikuje ljudima onda kažemo značenje toga je neispravno i neispravan je termin koji koristiš zato što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ne munishtani nalik ne munishtani je slično on je taj koji sve čuje i sve vidi. Uvjeri, bezgrešnost pripada samo Allahom posaniku sallahu alaihi wa sallam. Od ljudi nema niko da je bezgrešan osim Allahom posanika sallahu alaihi wa sallam i ummeta ako se ujedine oko određenog pitanja. Jer ovaj ummet Kao što se prenosi u mnogim hadithima od Allah poslanika s.a.v., došle u hadithu od Enesa i u hadithu od Kaaba ibn Asim al-Ašarija, hadithu od ibn Umara i u drugim predajama, da je poslanik s.a.v. rekao da se ovaj ummet neće ujediniti na zabludi. Neće se moj ummet ujediniti na zabludi. Iako svi ovi hadithi u lancima prenosilaca imaju slabost, ali neki učenjaci pojačavaju zbog mnoštva predaja koje se prenose o tome. I zato mnogi učenjaci drugi spominju i dokazuju sa ovim hadithima u svojim dijelima, poput Čekonislama i Benotejmije i drugi. I učenjaci su općento jednoglasni da je značenje toga ispravno. Da ovaj umet je nemoguće da su jedini na zabludi. Nemoguće je da se čitav umet ujedini na zabludi. Da svi odu u zabludu. Potvrdu toga nalazimo u drugim hadithima Kome je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la tazalu taifatu min ummati zahirin ala al-haq. Eti hadis smo spomenuli već. Neprestano će biti skupina mog umeta na istini, vidljiva, jasna na istini. Neprestano će biti skupina, jedna skupina mog ummeta na istini. Dakle ummet se neće ujediniti na zabludi. Moguće je da veliki dio umeta ode u zabludu, moguće je da pojedinci odu u zabludu, ali umet Cjelokupni umet da ode u zavladu to je nemoguće, nemoguće. I opet se vraćamo pa kažemo nema bezgrožnosti u vjeri osim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u dostavljanju vjeri. I načemo su bili jednoglasni učenjaci ovog ummeta. Kada se kaže neće ummetu jedinti na zavladu, misli se na ulemu i hadisu la tazalu isabatan min ummati zahirina alhaq. Ne presnao će biti skupina mog ummeta na istinu, kaže Imam Buhariu Sahihu. To su islamski učenjaci. Misli se na učenjake, ne misli se na pojedince, ne misli se na obični narod. To se misli na islamske učenjake na ulemu ulama se neće ujediniti na zabludi dok pojedinci pojedinci moguće da skrenu moguće da pogreše moguće da im se provuče greška i nema bezgrešnosti osim poslaniku sallallahu alejhi i cijeli ummet se neće ujediniti na zabludi u ovom ummetu ima ljudi mimo poslanika sallallahu alejhi ve koji je Allah nadahnu ispravnijim razumijevanjem vjere koji bolje razumiju vjeru od drugih ljudi kao što je poslanik alejhi salatu ve istakao u mnogim hadisima vrijednost mnogih njegovih sahaba kao što je rekao aku vovom ummetu ima oni al muhaddasun in kana fi ummati muhaddasun akum ummatu imani kuysu muhaddath oni ko ima dolazi nadahnu cu od allaha subhanahu wa taala ko allah usmjerava ka ispravnom i pravilnom razumijevanju vjere ka je onda je to omer ili u hadisu irbada ibn sarija ko eksmo spomenli aleikum bisunnati wa sunnati al upućenih halifa nakon mene pravednih upućenih halifa nakon mene dakle poslanih sallahu alaihi wa sallam rekao je za nje da su upućeni da su na pravom putu kao što je potvrdio Ebu Bekru radijallahu anhu ispravno razumijevanje vjere pa je spomenuo istakao vrijednost pravednih halifa pa je istakao vrijednost e, mnogih drugih ashaba dakle u ovom umetu ima oni koji su učeni od drugih i oni koji bolje razumiju vjeru od drugih i Allah može nekom dati razumijevanje vjere koje nije dao drugo naravno pod uslovom da se to ne kosi sa općim smjenicama i pravilima šarijata. Kao što je obaveza da slijedimo pravi put u ovome što smo spomenuli, isto tako je obaveza i dužnost da se pridržavamo upute na kojoj je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je u pitanju odgovor drugima, kada je u pitanju suprostavljanje onima koji su skrenuli sa pravog puta. Pa tako nije ispravno Da na novotariju uzvraćamo novotarijom. Nije ispravno da novatariju odbijamo i odbacujemo drugom novotarijom. Niti da se protiv pretjerivanja u vjeri bojimo popuštanjem. Nije ispravno da nevjerstvo odbijamo sa drugim nevjerstvom. Da se protiv nevjerstva, protiv širka, borimo sa širkom. Niti protiv novotarije da se borimo drugom novotarijom, većom ili manjom od novotarije protiv koje se borimo. Niti da se protiv pretjerivanja u vjeri borimo popuštanjem, niti protiv popuštanja pretjerivanjem. Isto tako, polemike, prepirke u vjeri su pokuđene, kao što će doći i u govoru imama Ahmeda ibn Hanbala. Ali je propisano na lijep način voditi raspravu o onome što je dozvoljeno da se o tome raspravlja o itanimama o kojima je dozvoljeno voditi raspravu jer je u nekim hadisima došla i zabrana da se raspravlja o određenih pitanja. Dakle, zabranjeno je voditi polemike, prepirke, ono što podiže tenzije, ono što dovodi do međusobne mržnje, ono što dovodi do netrpeljivosti među muslimanima. Svaka rasprava te prirode je zabranjena u islamu i prezrena, dok rasprava Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, billetihi ahsen, na najlepši, na najbolji način, ako je na ispravnim temelima, na ispravnim principima, onda nije zabranjena, iako je rasprava u svakom slučaju pokuđena raspravlja je u svakom slučaju pokuđena zato što malo koji iz rasprave izađe bez grijeha. U najmanju ruku zamrzit će onog s kim vodi raspravu. I zadnje što ćemo spomenuti od ovih principa jeste da je svaka novatarija u vjeri zabranjena. Da je svaka novatarija u vjeri zabranjena. Posebno ističemo ovo pravilo, ovaj princip u učenju i slijedjenju i praktikovanju vjere da je svaka novatarija u vjeri zabranjena. I pazite ovdje, ovaj dio u vjeri. Svaka novatarija u vjeri. Što isključuje notarija u donjalu, notarija u stvarima koje se ne dotiču vjeri. Svaka notarija u vjeri je zabranjena i zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Svaka zabluda vodi u vatru. Zato je od glavni principa, od glavni principa, od od osnovnih temelja sunnata, upute na koje su bili Allaho poslanik sallallahu a.s. i njegovi ashabi, ostavljanje i napuštanje novotarija. Ostavljanje, klonjenje novotarija, zato što je svaka novotarija u vjeri zabluda. Jer novotarija je izmišljanje u vjeri propisa sa kojima nije došao poslanik sallallahu a.s. Kao da taj koji izmišlja Novotar, je Novotar, kaže vjera nije bila potpuna, vjera nije upotpunjena, pa sam ja došao sa novim propisima sa kojima ću potpuniti vjeru ili ću je malo uljepšati, učiniti je boljom i ljepšom, što je velika potvara i iznošenje laži na Allahov poslanika, sallallahu alaihi veselam, iz čega se indirektno razumije da poslanik sallallahu alejhi ve nije dostavio poslanice od svog gospodara i da je pronevjerio emanet koji mu je povjerio uzvišeni Allah subhanahu wa taala potom ćemo inshallahu taala detalnije govoriti smolim Allahu subhanahu da ove riječi budu dokaz za nas a ne protiv nas i molim ga da nas utvrsti na slijedeњу Sunnataposanika sallallahu alayhi wa sallam lau troszti nasze stope na prawym polu Allah najboleje zna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad